într un din zile, omul nostru iese pe afară după trepte, ca fiecare om. Scărțâit-o o, o trezit-o se vede pe soacrăsa, care dormea pe cuptiori ziua în ameaza mare. Ha? Care ești? și să fie maică, noi. Care Noi. Dumnealui țâcă și cu mine, nu-i destul? O, țâcă, el o deschis ușa Ești și mătare În tihliză, doar am auzit O deschis-o, și tot el închis o închis-o Dar și treaba avea cu dânsa Cu șine Ușa, fată, haide, și-o deschis-o Să i afară S-a mai deschid o dată când s-o îndoarși și altfel de Dar și eu am suci și barbatul Vine ca să ducă, să duci ca să aibă de unde veni. Nici că te pot hoti din aici la voi. <giric> asta cam așa Ca Cate să ți piești măcar o lecuță, cât tu lipsă. Am să mă stradui că tare mai sunt o Aici Ai și de ce, maică? Destul te-ai de epizioadea. crede <giric> stul, <pre> stul. <giric> Eu să pruncul cânt pruncului și poate... Hai să vedem care adorme mai degrabă, mataliu-ar zică. Nani, nani, puiu, mami, să crești mari și voinic. Adormi. Frumosule, ești leită maică-ta, să nu-ți fie de am să-ți pun o cordică roșă Fopt și cu tine, nu ne-ai mai răsărit Câți? Nu pe cuptor, cotreză-și pe mamuca Și poate mim amândouă Pe plită, lângă oala de lapte, vai, dimine, nici a ta, nici a ta, câți? Așa, covrigește-te sub sobă Aici e tocmai bine E bine, dar dacă... Aoleu, copilașul meu, aoleu, ai Vreși, șaifatul, vreși, Copțilul. Deși cu el. să moară? Deși cum? Droabu. Care droabu? Drobu ce de sare de pe foră. Îl văd, ai și? De să-l drept în capul copțilului. Și? Ai! Ai, să-mi l omoare! Ai, de de că-i venit de Să vede că-i s-a lui zâlele! și eu și ele, azi de mântă netrednică! Păi știu! Pe limbă, că de-o arderea ne cuprinde și pe noi! Dragul mamei, drag! Atât de-a m și-a să l maică-i v-am lăsat dormitând și acum va am aflut boșind ca de mort. Ca de mort, ca de mort. Chiar așa? Atâta i-o fost dat, atâtica. Se-a de-au venit și să duci. Vă toliți-vă că nu înțeleg o vorbă. Cine a murit? Copilul. Care copchilul asta? A nostru. A nostru! A nostru! O, cum s -a? O să moară femeie dacă din bine, <gri> dacă s-o suie mățat, vor. e vorb. S-o suie sănătoasă. Are să a, și -a, din soare. s în capul mele, cele multe și cele grele. Mulți proști am mai văzut eu în viața mea, dar voi mișcă. Mă duc în toată lumea! Și doi aflații, și mai dihai apăi, voi mai întoarce acasă! Iar din nu ba, Așa să știți! Da, pune! Haide, haide! Haide! Haide! Haide! cum Haide! Eu Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! lângă și la pisară cine-i mulții cine la îmi pare mie că rău cu da, dar mai rău fără din rău. să trebuiască să alungăm mâța asta, mămucă. Să se niște vreascuri. Să mergem în ocolul vitilor. Și toate astea numai noi. Câte vreme bărbatul o să preomblă teleleu ne știe pe unde. Mă, băt, erai, mă. Iată mă, Eu era... te mio uih ar să te bata. Nu-mi se cânduri. Ei, uite ai ura. să le cauți cu trai, stai în băți și cu câine după tine. Păi, am pornit drumul, mă duc și eu așa. Păi, erau bine. să te duc că trebuie pe roțile căruței. Ei, cum mi-a fischiza acum? Fi mai degrabă cum se ia șterne. Ei, cine mai ești? Ia ca eu. Ei, vorbi, vorbi, înțeleg, vorbi. Înțeleg, înțeleg. Acum nu se poate sta de vorbă cu tine. Te bate gândul cel rău, dar o să te trezești tu. Când? ne i dat cu capul de pragul de sus. Oh, iar istoria și. băi, de... Da. de mai multe Solar, ori, dar se vede degeaba. Lasă drumurile pe seama drumeților și întoarce-te la casa ta, la femeia ta, la copil. Adică la... aici ai gândul cel bun? Aici stai. Aici, stai. Aici, stai. aici stai, Și să știi de la mine. <laughs> Un tată nici nu poate da altfel de gânduri fișorului lui, că i lumea. Hai, mai tarcatul lui, tatăle știe tatăl, a lui, noi pe ale noastre, ia să ne vedem noi de drum. E nu ce să spun mai înăzări? lucru mare. Ei, ei. Tu vezi ce văd eu? Unde? Cu pe cigară. Adică la... La dâșă, la dâșă. Ei, ce zici? Ei, minunățâia lui. Ei. S-mărândița mătură o gradă. Ei. și cu mătra mărioara? Cu toniță la fac. și adineauri o hrăni păsările. Și crezi, meta. Și nu fi pățădii să o scoborâ de pe Păi și să pățească. Mai nimic, Atâta doar că Ion le-a lăsat și s dus de răul lor pe lume. Chiar așa? Păi chiar! El mi-a spus, când o trecu prin dreptul porții. Săracile fii mei. Da, pideți să nu căinez, că o trebuie să fac și-o făcut de prostia și de lienea lor, băi? I-am ușit să mai zic și eu, s-ar pute ca întâmplarea asta să le fie de folos și lui. S-ar pute! Dar nu prea văd eu cum. Eu văd, dar nu-ți spun. Poți de coarmei. Și te-ai plăștit așa mai, tarcatule a? Și tot uite înapoi, da? Ți dori din mâță ori de câr. E, am găsit eu să vezi. las, la că mâță, o mă întâlnim noi câte vrei pe drumul nostru de acum încolo. Lasă drumurile, băiete, pe seama drumeților și-ntoarce-te la casa ta. Ascultă-mă pe mine. Ba, nu mă întorc cum. Eu o de o vorbă și nu de mai multe. Hai, tarcatule, hai, nu. cu <fie> Mulțumesc! Mulțumesc, Dumitare! Auzi? Poți să mă hodinesc și-o lea câte plis pe asta, asta? Păi, poți, cum din nu Numai pe mine să mă iert, că nu te primești cum s-ar cuveni, dar ce mai e? nu văd capul de treabă. Ei, lasă, nu te-ți nu-ți face griji. Da? Ei, ușor de zis, nu-ți face griji, dar de știm ne atacă de dimineață mă chinui tot așa. cu pariți asta? Cu banița, cu banița. Încolo și încoase? În tocmai. De fapt, cu ce gând tot alegi cu dânsa în brațe? Păi nu se vede? Nu, mărturisesc că nu prea. Pe dimineață, cum spun, mai chinuiesc să car pojitul ăsta de soare în bordei ca să am lumină și nici că pot. Oh! Oh, oh, oh. Asta era, va să zic eu. Asta asta, că de aveam și o fiereastră la casă ca tot omul... Ei, auzi, dar bine, dar, topor, topor, n-ai la îndemână. Am. Hă. Și dacă am, lașim mi bun. ia omule de coadă, așa spargi așa. o bucată, uite atâta de păreti. Și, și... și soarele o intra înăuntru sânguri, bre. Măi, să fie. E, Da cred că ai dreptate și o care m că le ca întreagă ca să fac... Ei, cu bine și cu sănătate. Cu bine, drumețule, auzi, bine. iau hei Hei, borul Bine să aibă omul capul pe umeri, dar dacă are și-o din minte, îi și mai bine. Parnică-i nevasta mea, parnică și nu prea prea, Păi dimineața ghenișoară, Să dăi jos de pic cuptiori, Păi și pe-o laiță să așează, Să mai doar mă îndea mează, După masă armui și... Dar nu-i și niște ieși. se să plășească bună zor, parcă nu prea e, are spor. Măi, de greapă-mi pătătură. Văd că și se tine odată la pasta. Măi, omule, măi, numai că tu o rabzi altfel. Eu drumețesc aiure, ai rădut ca o să te mângui -o cu o vorbă de duh și cu un cântic. Cine mai înțelep dintre noi? Ori, Urma alegem. Că tot o micuță, să mai doarmă în ouă lecuță. dormi și iar doarme, până o cuprinde foame. Și toți un măi, așa, te strâng o și le. Ale măcar s-o de, de când umblu prin lumea așa, uite că nu mai le duc nici grija. Îi fi înfometat, Se poate? La vremea asta acasă căpătai și tu un os, un coltuz din măligă de-aș Întoarce-te, de la casa ta, la femeia ta Că lângă tânsa ție rostul și nu pe iurea. Nu mă întorc. nu mă întorc orice și mi mi-ai spune Iar în rostul mi-o iau Dacă nu e și-a piste de Or, mai Ori mai păi vide ei, Dar ei. și faci vorbești de unul singur? Iartă-mă, luasă-mă așa cu gândurile, cu i cazuri... E, și și potrivești lor? Păi, ce altă să să E, Dar nu le băga în seamă și gata. Uite bărbatul meu... sigur i cunoști? Păi de cu zori să canonești cu un țăpoi să a în pod o gramadă de nuși și nici una nu a ajuns sus. Țăpoi? eu îl las în plata lui. Stau la poartă, văd lumea, mai schimb o vorbă cu mirșine. Lasă, adică lasă să se atât atâta așa în zadară. Păi, și ce alta să fac? Îi pot fi de bun ajutor? Dar mă rog, un sac, un sac ca toți N-aveți aici la dumneavoastră? Avem, cum nu? Ei, păi dacă aveți, spuneți nușile-ntrânsu mm -hmm. și la burcați-mi pot.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 să a nușile în pot cu țepoiu și ei nici trei pese. fi Orice... fiind pe nume și alte femei mai frățoase și mai hâtre decât tata. Da, da, da, dacă da, nu da. înțeleg la greu. greu și nu se năcăjesc la nicazul tău, tot degeaba. Stai lângă ninsa măcoitei, păi, lângă mama copilului tău. Oh, ta. Da. Pum, uh, acum parcă înclin să-ți dau dreptate. Mai cu seama după cele văzute astăzi și ieri. Dacă mi-aduc aminte de unele și de altele, oh, și de drobușel de sare, mi se suie sângele la cap. și e vine să-mi iau câmpii. Hai, tarca, hai, unde ești, băi, pătaie? Hă? Îți duci acasă? Hă, du-te sănătos. Te ocoz, mai maesteță. Ei, lasă că mă-i descurcarea și fără tine. Ă, ziua bună, oameni buni! Bun ce-a pus ziua la noi? O, chiar că nu pare să fie prea bună. Aveți cumva vreo suparare? Necazuriliți pe oameni, ce mai? Pă, oricum, a, noi mulțeameni pentru bine. Da? iartă dacă... Păi eu nu vreau să mă stânjenesc. Gândesc că poate să văd fiu de vreun folos, de vreun ajutor, nu? Nu? Lui Nichifor cu atunci. Da, da, da, că de când se tot givei cu vaca yeah. aia asta? Uite, o în scară, la șură. Da. Stai, băi, băi, băi! Hai omulem, stai mai, ce vrei să faci? Pe-mă mai întreb, nu vezi? Păi, văd, dar nici că Uite vita asta, bate-o sau bate hămesită din foame, dar nu vrei nici ruptul capului să vie după mine sus pe șură, să mângeniscaiva fânt. Ei, joia noii. Hai, păi, stai mai omule, stai, bai! Hai! încurvacă ce Și cei vrea să fac? E fânul de sus. Și îl dăm jos, atâta. Da? Mm -hmm. Păi, dar nu să rosă. Dacă-l iei cu grijă, da, da, da, patima da, și da, da, măi, i da, da, na. da, da, da, da, da, da, cum da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, mă da, da, da, da, da, eu, pentru un lucru de nimic, era gât pe acei să îmi bunătate de vacă, mă. Cu bine, oameni buni! Cu bine, Îi cum văd eu mare lumea asta și felorite de ei și ciudățenii ei. Până la urmă, tot la vorba mea ai să ajungi, mă, Dorul de casă și de-ai tăi nu-i numai o poveste întocmită, așa, de un făcător de sticule. E un adevăr. E, dacă stau și mă gândesc cât de cât, măța tot s-ar fi putut întâmpla să dei droburi de sare jos de pe horn, dar să cari soarele în casă cu banița. Să-nzvârnul și-l cu țăpoiul Și să tragi vaca sus pe șură să mănânci și fân, Ei, asta le-n pe toate. Așa ceva, nici femeii mele mi a ar fi trecut prin cap. Și-o oh. <gântu> și făcut la vremea asta smărândița săraca Și mama soacă și copchil. Mânucă, vreau să întreb ceva Și anume? Și să însemne când ți se bate ochiul stâmb Și să însemne decât că n-ai dormit destul O fi și așa Că de când o pleca barbatul N-avem nici zi, nici noapte și trudim într-una O fi, maică Dar știu, eu cred că poate să mai însemne ceva adică te, -te. Că să gândești la mine e. Ce are să fie Că dacă nu ai Dacă nu vor, Vorbe, fata mea, vorbe e, Ai să vezi, mă, Ai să vezi Oricum să dedicăm prin casă așa să fie Luna când s-o Asta le-ntrie și pe tătii, măi. Dar și tot acolo. E să veți. ce anume? numit? Măi, smărândița și cu mama sa Ei, scutură și spală ai, Eu eu le-o fi spalat, cred, de când le-o făcut. Ai. Și le-o fi venit? Măi, să fi căpătat oare vreun săn de la Ion? Că s-ar întoarce, oare? Așa, așa de noi să nu știm? Ei, nu. Mm. Să vă suratelor, cum o să treceți una pe lângă alta trăsură lângă căruțe pe strămbtoarea asta de uliță. Măi, pe bun! Să o și el din căruță bolnav, Sarmanu, e... și-l duceți la vreo să se caute, nu? E banul cu cuan. Să ierte și-n stita-n fața e... noastră! Ba, aici stai un leneș care nu credem să aibă părete în lume. Și îl ducem la spânzuratoare. Ca să curățăm satul de un trând, dacă. Vietul de el, păcat să moară saracul. Ca un câine fără de legi, mai bine dușeți la moșie la mine. Am acolo un hambar plin cu pozmași. Am mâncat și el și m-a pomenit. Ia auzi, ledeșule, ce spune cu Ia ca peste ce noroc ai dat. Hai, soi de grab din căruță și mulțumește că te a scapat de pacuri. Ce? Ce? Hai, hai, dă răspuns, ori așa, ori așa, n-are vreme de stat la vorbă cu tine. Mergi vorba. E... Da, muieți să-ți pozmajii? Ura, de mine! și zis, și-a zis? Ce să zică, cu panu. O întrebat, închipuiți-vă dacă pozmajii-ți Vai, de Vai. mine și de mine, așa ceva încă n-am auzit. Dar el nu poate să se moaie? Auzi, băi, lene, Ce? te prins să smoi moi singur, orba? Ba. Mănați la întâi și asta grijă pentru asta ți de gură. Ați auzit ce s-i de Degeaba s-voita a strica orzul pe gâște. Gândiți că un sat întreg n-ar fi pus mână de la mână ca ați poată face ceva din trânsul? Ah. Eh dar ai pe cine da, ajuta? He, da, da. Lena imparatea să mare și da. să mai vorbim! Da. Dacă-i pe așa faceți oameni buni, cum vă va lumina mintea? Mă, nu vizit eu! Timur Până într atâtea poate să-i cuprinde pe unii pești și în ginea asta de leni. <gătări> păi, e o drumetură, că n-auzăm câteodată așa ceva. Ziceam că sunt istorie scurite, de, de nu știu, și șupepuți. Păi, cum tu Păi, mai îmi blamări plin mici mică, mă de tot. tată. Păi, de, lumea e mare, și în arabul oamenilor, nenumărate! Ei, așadar să mă întorc mai bine la casa mea da, da. La femeia mea, că vorba și bună re, îmi duc viața cu ea Păi da, da. eu așadar, da, da. De că așa zic, decât să și așa Așa spune și tata gândului și al bun Aici stai, și să știi de la mine un, un tata nici nu poate da altfel de gânduri feciorului lui Câtă-i lumea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 mai vrei. Băi, mai ții minte și ți-a spus eu te unezi? uneori? E și niște acolo. No, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Nu că la deale este, nu te întreci nimeni. Băi, un lucru de sa, mă, măi. <laughs> Miera, nu te mai minunată, dar și uite mai bine către oliță. Ea spune și viez. Hai. Nu, no, cumva! ei mai, eu și mai, <gri> eu te mai, eu te mai, eu te mai, eu mai, mai, Hiii! <laughs> de de de dar și am spus eu tot atunci. Ei, ei, mai E Că te zici nataliță. Nathalieță! Atunci am zis numai una, dar bun. Așa când Întâmplarea asta ar putea să-l fie de folos de deopotrivă și lor, și lui. Ei, dar ele, ele știi, s mai da jos cu pe măi, s mai deprins cu lucru. Da, și eu o înțeles că lumea -i... Cum ești? și că numai cu răbdarea treci mare. Și a avut dreaptate, Nataliță, ai avut dreptate. Bine că am apucat și zoa de astăzi, măcar acul, la bătrânețe, să zici și tu ca mine. Nataliță dragă, <laughs> Nataliță da. chiar dacă am zis eu în vreo rând altfel de făcut,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 S-a la casa lui, la femeia lui La copilul din leagă Că după toate cele cât le-au văzut Și au auzit prin străini O înțeles că unde, nu ți mai voioase diminețele Și mai tihnite în sărările Ca pe casei tale Lângă tățai tăi Și când s-o mai arătat Și câimii de credință Hămăind vesel și gudurându-se pe aproape O lacrimă de bucurie i o strălucit în colțul oiachului.